Iruarren unitatea, CEA tala, gazten abigatzaleak. Adingabeak eta teknologia berriak aipatzen ditugunean, guraso askori beldurra sortzen zaizue. Baina, zenbaita holku kontua hartzen baditu gerta daitezkeen arazoetako batzuk saietz ditzakezue. Alde batetik, ondo pentsatu behar duzue ordenagailuan non kokatuko duzuen guraso batzuek pentsatzen dute gazteek intimtatea behar dutela, eta logelan jarri beharzailela. Nik ordea, hori ez egiteko gonbendatzen dizuet. Eta zuek gazten logelan jarri. Jarartzazue ordenagailua denok ikus dezake zuen toki batean, egongelan edo liburutegian adibidez. Bestetik, jarri ezazki ez zue arabak, baina aurretik negozia hitzauee urekin, Bereziki, ordenagailuaren aurrean egoten diren denborari buruzko arauak ezar iesa ezki ezue. Sarean nabigatzen asten direnean, eman iesa interneten seguru ibiltzeko aholkuak, eta lagun iesa ezue adenaren arabera webgune seguruak bilatzen. Oso garrantzitsua da ez usteak gazteak denbora guztian bakarrik nabigatzen. Lagun iesa ezue adingabein nabigatzen ari direnean, Eta denbora eskain diezaizu zuen arteko komunikazioko ohitura zuzenak bultzatzeari. Segurtasuna bermatzeko komunikazioa oinarrizkoa da. Norekin hitz egin duten eta zein murrialdetan sartu diren jakin behar dugulako, baina ez dugu egunero galdetzen ibili behar, bestela inkomunikazioa eragiteko arriskua izan dezakegu eta gazteei etzaile euren burua kontrolatuegi sentitzea gustatzen izean behin galdei zaile norekin komunikatzen diren eta zein horrialde bisitatzen dituzten. Eta horrela, zuekin konfientza zitz egiteko ohitura hartuko dute. Bukatzeko legezkanpoko jarduerei buruz dit egin behar dizuet. Legezkanpoko materiala deskargatzen dutela ikusten baduzue, oso garbia zali zaile zue jabetza pribatua errespetatu behar dela. Eta erakutsi ez daizkiezuue, Interneten dauden doako tresnak.